Bon dia a tots els nostres oients. Estem contents d'estar de nou amb vosaltres. El programa d'aquesta tarda tracta de la Diada de la Diversitat. Quines activitats hem fet, quines coses hem après, com va ser la celebració al pati... La Diada de la Diversitat ja fa quatre anys que es celebra a l'escola. Es tracta d'escollir un tema central relacionat amb la solidaritat. Els mestres preparen activitats diferents segons els cursos i, durant uns dies, tota l'escola treballem el mateix. Un any la nostra diada la vam dedicar a la campanya Pobresa Cero. Un altre vam treballar a comptes de diferents països del món, ja que hem escollit el tema del comerç just. Per començar a entendre què és això del comer just, hem treballat un dossier amb diferents activitats. El dossier començava amb un còmic, on s'explicava la història d'una nena aquí anomenada Jackie i un seu amic que es deia Miguel, i era de El Salvador. La Yaki, en ensornis va a El Salvador i allà coneix a la família del seu amic coneix la ciutat on viu, coneix el menjat típic. però sobretot coneix les condicions de treball de la mare del Miquel. Aquesta dona treballa en una maquila, que és una fàbrica tèxtil, Un fa treballar molt i paga molt poc. La Jackie aprèn que és un sindicat i per a què serveix, i se n'adona que el Salvador no es viu igual de bé que aquí. Allà, a molta gent no se li respecten els seus drets laborals més elementals i han de lluitar molt per millorar les seves condicions. A partir d'aquí, el dossier ens va fer aprendre què són i qui són els drets laborals més importants. També van veure que no sempre es respecten. Van comparar com viu un treballador sense drets laborals a un altre que sí ens tingui. Dret al descans, no permetre treball infantil... Drets a les vacances, dret a posar-se malalt, dret a un sou digne... Quina, dif quina diferència de vida hi ha quan els respeten aquests drets? A la classe pensem que tots els treballadors del món han de ser ben tractats, però ens hem adonat que no és així i que hi ha països que permeten el treball infantil i els nens no poden anar a l'escola. També hem vist que hi ha Personals que fan treballar a d'altres com si fossin esclaus i tenen tancats i sense cap dret. Per això, el tema d'aquesta diada és el comerç just, perquè moltes coses que comprèn de vegades estan fetes per persones que no tenen els drets més elementals i cal lluitar contra això. Aquestes activitats ens ha fer reflexionar sobre aquest tema que, per desgràcia, passa molt al món actual. A més del dossier, cada classe va elaborar uns treballs manuals per fer unes paradetes al pati i vendre's a les famílies. Els diners que van recollir, recollir seran per intermón oxfam. Nosaltres vam fer unes boxetes aromàtiques. No boxetes aromàtiques que vam haver de cosir i de pintar. Cosir es va costar bastant. se'ns feien nusos amb el fill i no, no sabien girar. En canvi, la pintura ens va ser més fàcil i van quedar molt bé, decorades amb floretes de colors. Però encara van fer un altre treball, un collerès i arracades reciclant unes capsuletes de cafè de colors. Les van aixafar amb una mà de morter i quedaven planes i rodones. Llavors... Amb pegament, fil metàl·lic i tanques que van comprar, van muntar una peces de billeteria ben boniques i va arribar el dia de portar tot al pati i fer un mercat. Hi havia magdalenes, clauers, tovallons, pot, per posar espermes i mans per la nevera i els nostres cullerets, arracades i bossetes aromàtiques. a En aquestes diades aprenem moltes coses que de vegades n'hi havíem pensat, coses que no ens fan estar contents perquè són injustes. Tant de bo no fossin necessàries aquestes celebracions perquè voldria dir que el món és just i a tothom se li respecten els seus drets. I ara ja és hora d'acomiadar-nos, de tots vosaltres. Esperem que us hagi agradat el nostre programa i que no oblideu el significat de comerç just. Us han parlat la Paula, la Jenny, la Stephanie i la Núria, totes quatre de la classe de cinquè. La, la dirada de la besta, t'expliquem a la Ràdio Primavera! Primavera.